Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu ala aşrafı l-anbiyyəl-l-mürselin. Seyyid-i Muhammedin və alə əlihə ve ashabihə cəməyən nəməlbəq. Sələyəm, məlif və namazda ne icazı verilip o meseleye təkunur. Yani öyle şeylə var, namazda icazı verilip hata sahilmır. Ve mesele o icazı verilən əməllərdən biri, hansı ki, heç nə yoxdur yəni, onu görə səhzəyir, səhif eləmək lazımdır, övbəyə heç nə Ağlamaq Ağlamaq namazı təsirləmir e, Təbii, burada ağlamaq nəzərdə tutulur, yəni sakit Bəlkə ağlamaq da bəyinilmir <gülüyor> namazı içində amma belə sakit ağlasın, yəni inşallah namaza təsiri yoxdur Və həmsinin, məsələn, namazda artıq hərəkət eləmək olar, hansı ki xəta sayılmır. Ehtiyac üçün dönmək, baxmaq. Bir məsələn, ehtiyac var. Bir dən, bilmirsən, kimdir? O bir düşün düşməndir, birdən heyvan ola bilər. Ehtiyacdır ki, dönüb baxırsan, namaz qıla qıla. Və, öyə baxırsan, üçünə yoxdur, inşallah. Namazı pozmur. Aydındır, əgər ehtiyac varsan. Təbii, yəni, əgər seyahatə çıxsan, seyahat iləsən, o namazı pozur Baxsam, məsələn, stundar, pəncərlər necədir, zav bələ kim gəlir, və ya, sanım məliyikim, belə Təbii, ola pozur, yəni, ehtiyac olarsan Həmsin burada, məllis deməli, deyir, ə, artıq hərəkətlər olar, hansı ki, namaza zərəri yox deyir Birdən, məsələn, əqrəb yaxınlaşır sənə və ya ilan Öldürə bilərsən, namaz qıla qıla Və səra, davam edirsən namazı Təbii, öldürmək yəni, lazım da öyle Burada nəzərdə tutul, əgər səni yaxındırsa Təhlükə varsa Əgər susaq ki, birdən Görürsən, qafın yandıdır, sən burada namaz qılsan Odmudur ki, ged namazın içindən Yox, yəni, burada nəzərdə tutulur Əgər təhlükə varsa səni Gəlir məsənin üstübə İlan Namaz qıla qıla böyle, məsəl, Ayağına Basılı bilərsən və ya əqrəbi və sonra namazı davam elə ümumiyyətlə nə verir bizim həşəratlar cürb-cür yəni nə zərər verə bilər öldürə bilər ümumiyyətlə nə zərər verəsə öldürmək olar təbii insandan başqa sonra deməli dördüncü məsələ hansı ki namazda artıq hərəkət eləmək olar xata sayılmı acca məsələn hərəkət eləmək gəzmək taq ki məsələn Biri namaz qılırsan, bir ohtaraq qabağında, o adam durdu, və duruq gedmək olar, durdu və sənin önündə sütun arasında məsafı var, biraz yaxındır. Məsələn, adlımlayı bilərsən, 5-6 bil, adlım qabağı, namaz qıla qıla, namazı pozmur. Və ya, məsələn, birdən görün, dars qalıqı, çəkilə bilərsən qırağı sağa və ya sola, aydındır. Və ya, məsələn, uşaq gəlib qabağıva oturub, çəkilə bilərsən sağa, sonra və ya arxaya, Və ya qabağı, və ya əlinlə çəkə bilərsən. Bəli hərəkətlər pozmur namazı, olar. Həmçinin burada müəllif deməli, toxunun başqa məsələ, o da ə, uşağı götürmək, qucağıva. Namaz qıla qıla, olar. Məsələn, götürsən qucağıva, səcdə gedəndə qorursan yerə, tezən qalxandı, götürsən qucağıva. Və ya laf səcdə də qucağındadır. Olar. Namazı pozmur hərəkətdə olar inşallah, aydındır, yəni nəzərdə körpə uşaq sonra burada deməli müəlliyyət deməli yenə 6-cı məsələyət o. o da salamı qaytarmaq yəni birdən namaz qılırsan sənə salam verdilər və rəsul salamı salamı üç verir verib namazı içində yəni salamı, daha doğrusu salamın cavabını alıb, üç cür. ya barmağınla olar ta ki namaz qılırsan tutmur sənəni belə barmağınla belə dedin, pamanına, işarə və məsəl əlinlə. Sən əlinlə belə, ya da başınla belə atsa, aşağı belə fıxar eləmək bir dəfə. Aydındı? Bu əgər e e e sənə salam versələr, bu salamı cavabın almağın yoludur. Və yox, lazım deyil öldüm, əfəqət işarə elə. Həmsinin artıq hərəkətlərdə məsəl icazə verilib. Subhanallah kişilərsiniz demə? Və əl salma qadınlar üçün. Yəni əsl məqam, yəni burda nəzərdə tutub, birdən tutaq ki, namaz qılırsan, bilmir. Evdə sənin qapını döyür. Bildirmək üçün ki, sən namaz qılırsan, kişi deməli də, subhanallah. Və ya, məsələn, iki nəfər söhbət edir, xəbərləri yoxdur ki, sən namaz qılırsan. Eşitmək üçün olaraq ki, bildirmək üçün sən namaz qılırsan, deyə bilərsən ki, subhanallah, subhanallah. Belə desən, onlar baxırlar, başa düşülür ki, sən namaz qılırsan. Amma qadın isə əl çalar, Bələ, i̇çinə, əlin, içinə yox Bələ bayrına Bələ əl salar, yəni bildirik namaz qılır Bu icazı verilib Ona görə əl salmaq bəyənilmir Kişiyə əl salmaq bəyənilmir Əl salmaq qadınlar sundur Şəriətdə aidindir Həmsinin yəni, artıq hərəkətlərdən İcazı verilib ə, Namazda hərəkətləmək İmamı xətasını düzətmək Məsələn, imam xəta eləyib lazım öl demək, əsən rükü eləmədin bizən subhanallah aydındır və ya, məsələn ayədə çarşdı deyandı gördün ki bilmir, yadından çıxıb yadına salmaq olar yəni davamın demək, aydındır bu cür hərəkətlər namazı inşallah zərər getirmir həmsinin ə, namazı artıq hərəkətlərdən məsələn birdən askırdın səbir getirdin necə bizə deyirlər demək özündə elhamdülillah Onu deyəsən elhamdullah. Taşımsan Fatiha oxusan, Maliki Yumiddin artırdın. Bizə elhamdullah. Bir tamamısan, yaxın oldu, gəlsən ta. Bu ha, diyersen, bileyen, Ama de, verme, da namazı pozmur, aydındır? Amma birdən bu sakitdir ya. Qraldı. A, birdən deyəsən qraldıqlar da bilmir, deyə bilər yarhamkallah. Hə. Amma eşitəndə cavab vermə, aydındır? Yarhamkallah demə. Və ya da onun oskana özü üçün elhamla deyə bilər. Həmçinin yani, artıq hərəkətlərdən səcdə eləsən paltarın üstünə. Bizlən tutaq ki bir səbəb varsa, ehtiyac varsa, tutaq ki yer tozdur və ya məsələn isidir yer. Tutaq ki e səcdə eləsən, paltarın məsələn qələ sürüşəkirsən ki Onu üstünə eləyəsən. Aydın da və əgər e e e ehtiyac varsa ona. Həmsinin həmsinin məsələn, məsələn, məsələn artıq hərəkətlər də icazə verib şəriət namazda e məsələn ümumi hərəkətlər. Tutaq ki yəni qaşınır. Qaşımaq olar. Yəni oldu məsələ ki, tərfifmədiyan belə. Düzdür, çox hərəkət lazımdır belə. Belə məsələn, və saatla baxlanır, nəcisdir. Və bəzən yoxsa düymələrdən başlığı çıxıtma Belə olmaz. Amma məsələ ehtiyac varsa, tutsax ki, başından təsəy düşürsə, heç də ona düzəldəsən. Və ya məsələn, yaxan atıldı bağlama. Və ya məsələn, qaşının bir yerdən belə qaşdığın az Hər namazda əgər istəsən oxumaq, təkrar qorusansansa olar. Aydındır? Namaz inşallah pozmur. Həmçinin məsələn, qəlbdə bir cür-bəcür fikirlər gəlir. Bunlar da namazı pozmur. Tutaq ki, adam namaz qılar, görsən başlayır ki, falan kəs gözləyir səni. Və ya, məsələn, hə, cür-bəcür fikirlər gəlir. Falan yerdə belə oldu, nə ilə? Və belə fikirlər gələndə çalıq saxlar o tür fikirləri, yəni ona qarşı çıxır. Və davam qeyrib-geçün, o məkruxdur, bəyənilmir. Yəni o tür fikirlər gələndə qoxma, namazı pozmur. Aynılmır, amma tamam edib-geçün odur fikirləşmək ilə, o namazının salabını azaldır və baxır nə fikirləşsən. Və ümumən burada müəllif, yəni bu 13-dən yəni məsələ toxundan az ki, namazda icazı verilib, bular da namazı pozmur. Və sonra keçirməliyəm namazda məhkur olan şeylər hansı ki bəyənilməyə etmir olar. Və bunlar hansı ki olmayı olar. Və indi soruməlişgəli hansılar ki eləmək olmaz və ya bənilmir. Bular inşallah qalsın gələndə sənsizə Allah. Bilir.